د خبر سره س نصیحت کوله دام دباز دا رشتہ دار وګوره غلطي درکې دي مړي کور کې وځي رش ادرس الور رضې بڑوډای ګانی خوړي بړي واره ته نو خوب کولې شینه تي پریواتېش وګي په خبره کور څه زه خلک مو پریشانه کړي بابازي ګداري وا ډېر غلط وي ګوره ملمانه کلاړ لموله بني راغلي ها پای نا پکې لا بل نه کوم کارته واس مړی کی تا تا چا سره ولې ورولې ملماس ته پمړی کمنه روډي غاړې چا واړې اے ملمر هغه جنازې او کا پخپل مخې خچي زی د علی رضی الله عنه دې روایت دې قالکنا فی جنازته م پهو جناده کې په بقي او عاق کې في بقي العاق ل راغېمونږ تررسول الله الله سمفقع د کېنا سوقع اده حله هومونمتیګیر جاپره کېنا سومه هو مخ سره تون ل سره یو مساسو کې و طرفته فانکهسه سريجدکو وجهلییان کوته ب مختي ع شوور شو چې په خپلساهزمکه ک نستا ثم مقاله بې وفرمایل ما من کو منا هد النشت تا شو کیو تن الا وقد كتب مقعده مگر لیکلی شوی دی زید غد او ور ناو زید غد جنت لا هه بخ کې لیکلی شوی پازل فقالوا صحابه کرام یعذ اللہ رسوله فلانت تکلوا علی کتابنا موږ به ور وسو کو پخپلو لیکلو عمل بنکه ګرا سیم لیکلی فقال احمد و ملکوی فکلهم میسر لی ما خلق له هر یو سان کری شوی دی آغس د پار چې غیل پیدا شوی سوک جل لا جنت تا پیدا کری دی جنت کارون ور کړي سان کری او سوک العیاز باللہ چو اور لے پیدا کری دی اور کارون ور تا سان دی و ذکر تمام الحدیث او طول دیسی زکر کو متفقن علیه باب الدعا للمیتی